31 januari 2023. En kille går in i sitt trapphus i Kristianstad. Där möts hon av en kvinna i 40-årsåldern som ger han en lapp. Lappen är tro på hjälp. Jag har ju jobbat på bra salong och det här är första jävliga salongen som förstör mitt liv. Nu rullas en stor bordell här upp som utspelat sig på massagesalong där 250 män misstänks ha köpt sexuella tjänster under tre års tid. Jag tror att det har varit betydligt många fler faktiska målsägande män som inte har känt att de kan berätta att de vågar eller vill. p Krim om bordellen och svishlistan i Kristianstad. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindal. Ja, mitt i en mindre svensk stad pågick sexhandel på en time salong Flera av kvinnorna som jobbat där vittnar om en tid där de övervakats av chefen, tvingats sälja sexuella tjänster och också hotats att hängas ut på nätet om de inte säljer sex. Och i vissa fall har uthängarna blivit verklighet. Ja, idag ska vi prata om en kopplerihärva där en Thai-massage-salong i Kristianstad står i centrum. Och det vi kommer berätta är tyvärr inte ovanligt. för svensk polis bedömer att prostitution och sexuella tjänster förekommer på upp till 8. 80 procent av alla thai salonger i Sverige enligt en rapport som kom förra året. Den siffran har man tagit fram genom underrättelser, samtal med brottsoffer, misstänkta gärningspersoner, frivilliga organisationer och allmänheten. Ja, 80 procent är ju en väldigt hög siffra. Men polisen tror ändå att det finns ett mörkertal. För det är ju inte givet att de här sexköpen avslöjas med tanke på den skam som finns hos massörerna. Och enligt den här rapporten så utnyttjas mellan 3 och 20 kvinnor i prostitution i en oseriös massagesalong i Sverige varje dag. När det gäller salongen i Kristianstad så pågick verksamheten i flera års tid. och Det var först i början av 2023 som polisen slog till mot salongen. Och Hade det inte varit för att en av dem som jobbar där, en person som vi kallar för nän, så är det inte säkert att sexhandeln hade avslöjats alls. Nu väljer Näna att berätta i Petri Krim om tiden på salongen och hur det har påverkat hennes liv. Nyligen så salongens ägare som är en kvinna i 50-årsåldern till fängelse för grovt koppleri. Och under de senaste månaderna har flera kvinnor som jobbat där vittnat i polisförhör och under rättegången i tingsrätten om hur de jobbat under mardrömslikna förhållanden. Men faktum är att den här salongen har varit på polisens radar långt innan flera av de här kvinnorna började jobba där. Jag möts upp i ingången och erbjuds att hänga med ner i källaren. Det här är rättegångsljud med en man som vi kallar för Markus som vi har fått tillåtelse att spela upp. Han heter egentligen något annat. Jag betalar direkt 300 kronor och så ser jag att de har två olika skynken där det ligger då de här bås som man ligger i. Så jag blev tillsagd att gå in i ett av de här båsarna och då klarar jag mig. Det är i slutet av januari 2020 när Marcus klär av sig till kalsonger och lägger sig på massagebänken i salongen i centrala Kristianstad. En massör kommer in i båset och massagen börjar och så långt är inget konstigt. Efter en stund så kom in en annan och bytte av den här tjejen som var inne i massagerummet som jag befann mig och hoppade upp gränsle på mina vader och började massera rumpa och då fick jag frågan om jag skulle vilja betala extra vilket jag inte accepterade och när hon säger frågan om du vill betala extra, vad tror du att hon syftar på? Ja, jag uppfattade det som sexuella tjänster med tanke på att hon eh, när jag låg på den här britsen så började hon massera rumpan och ge mig komplimang och, eh, eh, och det var egentligen där efter hon började erbjuda den här tjänsten då extra. Hon sa inte var hon skulle göra eller ingenting men hon beskrev liksom att hon ville ja, hon erbjuda en, en extra tjänst. Marcus tackar nej till den där extra tjänsten som han misstänker är en sexuell tjänst. Tjejen som suttit gränsla över honom lämnar rummet och hon som börjat massera Marcus kommer in igen och avslutar den vanliga massagen. Jag låg kvar vid det tillfället och kände lite skam och de fortsatte på grund av att jag var lite chockad så vill jag inte resa mig upp direkt. utan De fortsatte en stund till och massera ryggen och sen gick jag därifrån, klädde på mig och... Upp och sen jag polisen. Vad som hände med Marcus Anmälan vet vi inte men nästan två år senare i december 2021 inleds en större insats i polisregion Syd mot koppleriverksamhet och människohandel och massagesalongen i Kristianstad som nu bytt lokal är en av salongerna som polisen spanar mot. Spanarna de reagerar på att kunderna som står utanför salongen ser nervösa och spända ut. Vissa lossas halta när de kommer ut från salongen för att sedan gå helt normalt när de rundat gathörnet. Ofta är också männen inne på salongen kortare tid än den kortaste behandlingen och flera av dem har åkt från andra städer för att besöka salongen. Vid ett tillfälle går en kvinna ut från huset där salongen ligger. Hon har med sig tre rosa soppåsar och en av spanarna följer efter henne och tar upp påsarna som hon har slängt och hittar både engångslakan och servetter där man sedan säkrar spår av sperma. En förundersökning inleds mot salongen men läggs snabbt ner. Vi ska återkomma till det men en polischef som vi pratar med säger att det hade krävts att någon från salongen hade klivit fram och berättat vad som hände där inne. Och det är just det som händer fast långt senare. I slutet av januari 2023 kommer det fram vad som pågår där inne på salongen via ett handskrivet meddelande på en papperslapp. Jag kom hit med killen 2010 sedan jag har fått uppehållstillstånd. Det här är Nän. Hon är en av de som jobbat på salongen och som nu väljer att berätta sin historia. På grund av sin rädsla för ägaren till salongen så vill hon vara helt anonym. Nän heter egentligen något annat och rösten som vi hör är en tolk. Nan träffar en svensk man och flyttade hit från Thailand 2010. Hon jobbar som städerska och massör. Hon gillar att lyssna på musik och umgås med sin man. Det var via en annons på Facebook-page att de söker massör. Det stod att det skulle vara hälso-massörs. Ja, på Facebook får Nan kontakt med kvinnan som äger den här salongen och hon tycker att den verkar seriös. Jag trodde att jag har ju valt ett bra salong, i och med att det, det såg ju bra ut på annonsen och efter samtalet. Så det kändes ju bra då. När känner till ryktet som thai salonger har i Sverige är att det säljs sexuella tjänster på många av dem. Men hon har själv jobbat som massör i Sverige utan att ha kommit i kontakt med det här. Hon får jobbet och börjar i december 2022. Det tar ett tag innan hon själv får frågan om att erbjuda något mer än vanlig massage. Men däremot så reagerar hon på andra märkliga saker. Det var en anställd som betett sig konstigt. När hon ser att hennes kollega, en annan massör, tar fram någonting ur sin jacka. Från början så visste jag inte vad det var men sedan såg jag att det var kondom. Sen börjar Nen själv få förfrågningar från kunder och det här är något som hon upplever att kvinnan som äger salongen står bakom. De övertalade det än med att använda först hände, och så munnen och så, alltså mer vill jag inte säga. Nan har utfört sexuella tjänster på salongen eftersom hon känns sig hotad men hon har också sagt nej flera gånger. Jag sa ju att jag har nyligen gift mig, jag vill inte göra det. Hon tar ett exempel när hon vägrat utföra en sexuell tjänst åt en kund. När den vände sig på rygg, då, utan att fråga, så sa den här mannen bara. Stoppa den i din mun. Först kastade han 200 gånger två. Och så ser du det här 400, det är mycket pengar. Sucker den. Jag sa nej. Och så började det bli bråk. Och det var då som ägarinnan var missnöjd med att jag inte ville göra det. Sen dess började jag ha problem med andra kunder och då blev ju ägarinnan missnöjd. I receptionen till salongen har ägaren satt upp en övervakningskamera. Det är ett rum med en träddisk full av olika prylar och en dator. Längre in i rummet står två svarta skinnfotöljer och ett bord. Det är som ett litet väntrum. Kvinnorna som arbetar på salongen tänker att kameran sitter där för att ägaren vill ha koll på vad som händer när hon inte är där. De känner sig övervakade. Det gjorde att jag kände mig obekväm. Att Vi är ju i Sverige. Finns det ett sån här arbetsplats fortfarande? Den kvinnliga ägaren syns på vissa av filmerna från övervakningskameran. Ibland har hon bara på sig en handduk efter att ha varit i ett av Sen ska hon erkänna att hon själv sålt sex. Trots att när han inte mår bra av att jobba på salongen så fortsätter hon. Hon hotar ju en hela tiden. Som om man känner sig, är, är man hennes slav eller inte? Alltså det är inte ens i Thailand finns det finns så här längre. Nan känner sig tvingad att utföra vissa sexuella tjänster. Men hon går inte med på allt som kunderna ber om. Och det här leder till fler konflikter med ägaren. Den sista januari, knappt två månader efter att Nan börjat jobba på salongen har hon sin sista kund som vill köpa sexuella tjänster av henne. Och den här kunden vill köpa sexuell tjänst av både henne och hennes kollega. En kund sökte två massörer. Och som om den här kunden har redan fått den här kvinnan som är min arbetskamrat och vill ha mig. Då tänkte jag, nej nu har jag fått nog. Jag, jag vill inte göra det längre. Så därför, och sen så kände jag mig kränkt också. Det kändes som om inte jag får slut på det här kommer de ju att tvinga mig alltså att gå vidare. Inte bara använda mun eller händer. Alltså, och jag känner på mig att det här är inte min grej. Nan säger till ägaren att hon ska anmäla henne till polisen. Och det är inte bara hon som har fått nog. Ägaren har också tröttnat på Nan. Det började bli hotfull. Och jag blev skrämd. Och så blev jag hotad med att akta dig. bara. Jag vet vad du ska göra. Och och så lät de mig inte vara kvar i salongen. Så jag blev utslängd därifrån. Så jag tog med mig fem... Lapp, alltså fem papperslappar och pennan. Och jag skrev, jag minns inte riktigt vad jag skrev, men uh, någonting så att jag var tvungen att göra något tjänst. Salongen ligger på källarplan i ett flerfamiljshus i centrala Kristianstad. När hon går ut från salongen och in i trapphuset, och där möter hon en tjej. När lämnar över en av lapparna där hon har skrivit. The owner of the thai Massage salon sells sex services. Hon tvingar mig. Ring polis. Och tjejen i trapphuset ringer till polisen och när han blir hämtad av sin man. Från början så var jag rätt. I och med att jag visste ju inte om någon kommer hjälpa mig. Det är alltså den här 50-50-känslan. Får jag hjälp eller får jag inte hjälp? Liksom. Och efter att hon lämnat och fått kontakt med polisen så fortsätter hoten från ägaren och när hon upplever att ägaren försöker göra hennes liv svårt även på andra sätt. Det var ju genom den här Facebook-sidan, alltså deras sida, under foto på mig så skrev de den här personalen har blivit avskedad på grund av ja, något fel. Och så skrev att man har gjort något fel då var jag tvungen att säga till min man vad det var som hände att de tvingade mig alltså det var ju riktigt alltså det var tvång och när han fick höra det så tog han mig till en polisstation och polis anmälde detta jag tycker det var värt det för att man, jag skyddade mig själv Tiden efter att Nän larmas blir tuff. Hon är glad över att hon vågat anmäla men hon har också panikkänslor och känner sig deprimerad och vågar inte lämna hemmet. Från början är näan den enda som vågar prata med polisen. Men ju längre tiden går så börjar flera av de anställda att prata. Alexandra Källström är målsägande beträde för flera av kvinnorna. Vissa har bara funnit sig i det kan man väl säga Sen har man ju såklart inte mått bra för det men alla har ju reagerat olika. Vissa hade ju möjligheten att lämna salongen efter att de förstod vad som pågick och det gjorde de ju så snart de bara kunde. Andra hade inte den möjligheten och oftast då av ekonomiska skäl. Och då mår man ju ännu sämre för man vet att det, det finns liksom ingen väg ut. Nän som vi har hört bodde inte på salongen under tiden hon jobbade där men det har flera av de andra massörerna gjort. Det har funnits en säng och eh, ja, tvättmaskin, dusch och sådär. Det eh, fanns lite pantry där man kunde laga mat. Eh, så att, men för de, allra, de, de som bodde där eh, var ju där liksom dygnet runt. Eh, och då var det ju, en av kvinnorna berättade att hon inte fick ha lampan tänd på kvällen. Eh, I då det som var hennes bostad då skulle man ju kanske kunna se det från gatan och förstå att det pågick något på salongen. För man får ju inte bo där. Det är ju inte det vad eh, lokalen är till för. Näns larm leder till en stor polisutredning. Och i slutet av mars 2023 så görs en husransaken på salongen. När poliserna går ner för trappan och in genom dörren så möter de två anställda och en kund. Emily Månsson är åklagare och förundersökningsledare. Vi hade med oss en... Eh specialsökhund från polisen som var tränad att söka efter sperma som man tog med ner i salongen och den hunden markerade väldigt mycket på golv och väggar. Sen säkrade vi också från soporna sådana här engångslakan. I de låg det invirade använda kondomer. Vi säkrade också oöppnade kondomer som låg på lite olika ställen i salongen. Poliserna noterar övervakningskameran i receptionen– –och polisen hittar dagrapporter över massageköpen, En hel del kontanter med mera. Och åklagaren Emilie Månsson menar att man kan se– –när sexuella tjänster sålts i de här dagrapporterna. Man har skrivit i ett kollegeblock antal kunder per dag– –och vilken typ av massage, hur länge man har varit där– –och vem som har utfört massagen– och också markerat med en stjärna längst ut i kanten som vi under utredningen fick reda på att det betyder att man har sålt en sexuell tjänst i samband med massagen. Att stjärnan i kollegieblocket betyder köp av sexuell tjänst har flera av de anställda berättat i förhör. Och genom de här stjärnorna, swishbetalningar och filmer från övervakningskameran i receptionen räknar utredarna ut att det skett över 2006 sexköp där. Och totalt har polisen lyckats identifiera 250 sexköpare. Det är ju i huvudsak personer som vi har identifierat under utredningen utifrån dubbel Swishar. Och att man där har en misstanke om köp av sexuell tjänst. Jag menar ju att det har varit betydligt mer sexköp under den här brottstiden än bara de 250. Förstå att det liksom låter mycket men den här verksamheten har ju pågått vad jag menar i tre års tid. Så, och i och med det här videomaterialet som vi säkrade så kunde man också se på vilka sätt kunderna betalade. Och där såg man ju till huvudsak så betalar man med kontanter. Så då förstår man ju att dubbelsisarna är ju eh, bara en del av den sexförsäljning som har skett. Och vi ska försöka förklara lite kort hur åklagaren menar att ekonomin funkat på salongen. Ja, priset för en vanlig massage har legat på 300 kronor för en halvtimme. och Av de 300 ska 100 kronor gå till massören. En timmes massage ska ha kostat 500 kronor och av dem har 150 gått till massören. Resten ska gå till ägaren. Och för att kunna köpa en sexuell tjänst så måste man först betala för en vanlig massage. Om man sen köpt sex så har man betalat en gång till. Och om det har skett ett sexköp har de anställda inte fått betalt för den vanliga massagen men fått behålla pengarna för sexköpet minus 50 kronor till ägaren om kunden betalar med swish eller kort. En slags avgift alltså. Åklagaren Emily Månsson menar att både summorna för den vanliga massagen och den sexuella tjänsten ska ses som intäkter från sexköp. Och det är för att man måste köpa en massage om man ska kunna köpa en sexuell tjänst. Och Emily Månsson menar att ägaren har tjänat mycket pengar på det här. Jag påstår att hon hade tjänat omkring 1,2 miljoner under tiden och det... Det är ju en, en uträkning som vi har finansiella utredare hos polisen- som har hjälpt oss att göra. Så att jag menar att det var varit fråga om eh, betydande vinning. Polisen går också igenom många timmar med filmmaterial- från övervakningskameran i receptionen- för att få en ordentlig uppfattning över hur verksamheten sett ut. Man har kunnat se eh, personer som är eh, nakna- med bara handduk runt sig som passerar kameran. Vi har, eh, menar jag, kunnat se att man- eh, tar en glidmedelsraska till exempel eller kondom vi har också sett i ett fall en av kvinnorna som går ut efter en massage och går fram till det här blocket där man skriver de här dagsrapporterna och då är det så pass bra upplösning som man har kunnat zooma in på blocket och se att hon markerar en stjärna så att det är mycket från den video man har kunnat säkra som har varit av betydelse för utredningen när polisen gör husransaken på salongen i Mars är ägaren utomlands. Hon grips först i juni när hon är tillbaka i Kristianstad. Och i takt med att fler och fler massörer har valt att berätta för polisen vad de har blivit utsatta för så kommer det fram vilka metoder ägaren tagit till när massörerna inte vill att sälja sexuella tjänster. Det kan ha varit hot i form av att om du inte går med på det så kommer jag att kontakta din familj eller din pojkvän och säga att du säljer sexuella tjänster. Målsägandebeträdet Alexandra Källström tror att det beror på den bild de har av polisen från hemlandet Thailand. När de kommer från så är det inte lagligt att sälja sex. Du kan få väldigt långa fängelsestraff för det. Och även om man då från polisens sida bedyrar att du är inte i, du har inte gjort nåt fel, du är inte i trubbel på något sätt, så är polisen där de kommer ifrån väldigt korrupt så att man litar inte på poliserna. Jag tror att det har varit betydligt många fler faktiska målsägande men som inte har känt att de kan berätta att de vågar eller vill. Men det är inte bara de anställda som har sålt sexuella tjänster utan också ägaren själv. Den här misstänkta kvinnan hon är ju i 55 års ålder, Hon lever och bor i Sverige och har gjort det under en längre tid. Ägaren har bott i Sverige i ett antal år. I förhör berättade hon att hon blev av med sitt jobb som städare och var arbetslös ett tag. Men så fick hon kontakt med en person om att hyra en lokal för att driva en slags skönhetssalong där hon klippte hår och gav massage. Hon startade den här salongen som slutet på 2019 början av 2020 och hon har helt enkelt styrt den här dagliga verksamheten. Det är liksom hennes salong och det har hon också vidgått. Det är hon som har anställt de här massörerna Det är hon som, som styr som tar emot kundbokningar i de allra flesta fall om hon inte är utomlands för de kunna lämna över det uppdraget till någon annan. Salongen börjar gå bättre och bättre berättar kvinnan i förhör och kvinnor kontaktar henne för att få börja jobba där. Men alla kan inte massageyrket säger ägaren så hon tar in dem på praktik och lär upp dem. De får ingen lön eftersom det ju är praktik, säger kvinnan, men hon betonar att hon inte utnyttjar någon. Jag har aldrig tvingat någon så som polisen säger. Ägaren berättar att salongens regler är tydliga, man hjälps åt att städa och det får inte förekomma någon sexhandel, vilket står på en lapp i salongen. Den som säljer sex, får sparken direkt, säger hon. Polisens förhörsledare frågar kvinnan varför det finns glidmedel på salongen och undrar varför hon själv fångats naken på övervakningskameran och kvinnan svarar då att hon inte vet eller inte minns. Förhörsledaren frågar också om sperman som hittats på flera platser i lokalen. Kvinnan säger att det kan vara kunder som efter massagen tillfredsställt sig själva. Kvinnan konfronteras också med chattar där massagekunder uttryckligen beställer samlag och hon själv bokar in det. Men trots det så nekar hon. Inte heller när förhörsledaren kommer med uppgifter från sexköpare som erkänt att de har köpt sex både av henne och andra på salongen medger hon. Det är först under rättegången i Kristianstad tingsrätt som det kommer fram att hon sålt sex själv. Du har ju själv redan tagit upp uh, den här frågan och jag vet att du tycker... Att du tycker det är väldigt jobbigt att prata om det här med din egen eh, försäljning av sexuella tjänster. Men det är ändå någonting som jag måste fråga dig om. Eh, när startade det? Det här är kvinnans försvarare Anna Nilsson under rättegången. Jag föreslog det aldrig, det var ju mest kunderna. Det berättar kvinnan via sin tolk under rättegången. Hon säger att hon kände sig tvungen att sälja sex eftersom hon behövde få in pengar. Hon hade mycket omkostnader både i Thailand och i Sverige. Men hon har aldrig tvingat eller hotat någon av sina praktikanter på salongen eller anställda att göra det. Um, har du på något sätt någon gång främjat att någon annan än du själv ska sälja sexuella tjänster? hon en Nej aldrig. Nej, ägaren säger att hon inte tvingat någon att sälja sex så att det är bara är hon själv som har gjort det. Men om det är någon kund som frågar efter det, ska de göra så här. Så då berättade jag för personalen att om du råkar ut för något sånt så uh, byter vi bara då byter det med mig bara. När det gäller övervakningskameran i salongen så var den inte till för att hålla koll på de anställda säger den kvinnliga ägaren under rättegången. Alltså, huvudsakligen så var den ju till för tryggheten. Jag hade ju råkat ut för dåliga kunder. Alltså, vissa var ju fulla, svamlade, vägrade lämna salongen, tafsade på en. Det är mycket pengar som rullat in under tiden innan polisen slog till mot salongen, både på kvinnans företagskonto och hennes privata, men också på hennes samboskonto. Hennes sambo stod också åtalad för grovt penningtvättsbrott. Det handlar om över 900 000 kronor. En del av pengarna ska ha kommit in via swish från sexköpare, menar åklagaren. En QR-kod till Sambons swish fanns uppsatt i salongen. Och Sambons förklaring är att han har gett telefonen till kvinnan när han köpte en ny. Och de här swishen, det var inget du hade sett. Förstod du det rätt då? De här swishen? Nej, jag har inte sett det eftersom den telefonen var i butiken. Precis. att de flyter in på ditt konto. Har du sett det på kontot då? Nej, det Okay. Okay. Jag får mm. det Andra pengar som har kommit in på hans konto- handlar om att han har sålt saker, bland annat en bil. och Det har också varit privata transaktioner- mellan honom och kvinnan. Totalt menar åklagaren alltså att ägaren av salongen- ska ha tjänat nästan 1,2 miljoner kronor på sexhandeln. Kvinnans försvarare Anna Nilsson menar att pengarna- helt kan förklaras av kvinnans egen sexförsäljning. Då är det är ingenting som är kriminaliserat- att hon säljer sexuella tjänster för egen del är ingenting som utgör något brott. Och där menar vi att de här 370 000 som tidsrätten kommer fram till- att i stora delar så, så gör det ju enkelt att förklara- utifrån att självklart hennes egen försäljning av sexuella tjänster- har ju inte redovisats skattemässigt eller inkomstmässigt. Det blir en känslomässig rättegång i Kristianstad tingsrätt- både för ägaren och för kvinnorna som har jobbat där. Och bilden som trätt fram efter den här utredningen- är att det som hänt på massagesalongen i Kristianstad- ger en bild av hur det ser ut på många liknande salonger runt om i Sverige. Min första tanke blir egentligen att vi har ett stort antal minibordeller i Sverige- på ett sätt som vi inte riktigt hade kanske förväntat oss när vi förbjöd köp av sexuella tjänster för 25 år sedan. Kajsa Wahlberg är kommissarie på Polisens nationella operativa avdelning NOA. Innan hon började jobba där jobbade hon länge som Polisens nationella rapportör i frågor om människohandel och idag är hon expert i det ämnet. Ja, vi uppskattar att vi har ungefär 2000 thai -salonger runt om i hela landet och utav dem så uppskattar vi att ungefär 80% också erbjuder sexuella tjänster. Den är tagen i, i underkant, det är den, men det är svårt att säga exakta eh, siffror på det här problemet. Kajsa Valberg var med i polisens projekt Människohandel som släppte sin slutrapport för ett år sedan. Där kunde man bland annat se att i de två polisregioner som var med i det här projektet så misstänkte man att det såldes sex på ungefär hälften av dem. I rapporten skriver man också att man kunde se att vissa timemassage salonger används som en täckmantel för annan typ av organiserad brottslighet det så har vi sett att det har förekommit narkotika då på salongerna och det kan vara en typ av stimulansmedel då som gör att kvinnorna håller sig vakna längre och får liksom större sexuella aptit att det förekommer att de själva tvingas ta det men också att det säljs narkotika till kunder och andra som kommer in och köper. Det kan förekomma då penningtvätt. Man får Stora summer kontanter då, för det här är ju en kontanthantering till stor del eh, ut ur landet. Många gånger så också skuldsätter man kvinnorna för och, de, och eh, får dem att ta stora lån för verksamheter som de behöver pengar till. Men Kaiser Wahlberg tycker inte att man bara ska skuldbelägga de thailändska kvinnorna som äger massagesalongerna. Det är ju många. Ja, de har ju då kommit hit på anknytning av en svensk man som har kommit, kom väldigt lätt undan när, man, när polisen gjorde tillslag för några år sedan i salongerna. För att då tittade man bara på den här kvinnan som förestod salongen och hon fick ensam då bära hundhuvudet för koppleri. Hon menar alltså att det också är också viktigt att kolla vem den thailändska kvinnan har anknytning till i Sverige- men tittar man då tillbaka så är det ju ganska så orimligt att en kvinna från Thailand som knappt pratar svenska, lite engelska, ska kunna komma hit och slå sig ner och veta precis hur hon ska bedriva den här typen av verksamhet. Hyra lokal, betala skatt, hygieniska föreskrifter, hur har man betalt och hur rekryterar man sexköpare och allt sådär. Det var ju självklart att det inte kunde klara själv utan det är någon som hjälper till där bakom kulisserna. Sina. Och de kvinnor som kommer och jobbar på salongerna är ofta i en utlämnad och isolerad situation. I rapporten så skriver man att kvinnorna på många sätt blir helt beroende av sin chef för sin försörjning men också för boende. Om man är illojal mot den, alltså sina thailändska vänner i den communityn så, så kan man bli utfryst, att man har ingen och gå till. Ingen och prata med. Man, man alltså skvallrade inte för polisen. Eh, jag har ett exempel på en kvinna som faktiskt gick till polisen och berättade vad som för sig gick på salongen för hon blev så hårt utnyttjad. Hon fick inte sina pengar. Hon var hårt skuldsatt och eh, anmälde sin arbetsgivare då. Och hon, hon hade sedan ingen att gå till och prata med för hon var inte välkommen någonstans i den thailändska diasporan. Utan hon, hon ringde till polisen ibland bara för att prata av sig för hon hade inte någon annan att prata med. Enligt Kajsa Wahlberg har sexhandel på massagesalonger inte prioriterat särskilt mycket av polisen. Annan kriminalitet konkurrerar om resurserna men det finns andra åtgärder att ta till menar hon. Exempelvis att massagesalonger blir tillståndspliktiga och andra myndigheter som Arbetsmiljöverket och Skatteverket skulle också kunna användas mer. På det viset menar jag att man kan störa bort en del av de här tajemassage utan att för den skulle en utredare som kanske i eller människohandel som polisen, våra människohandelsgrupper skulle ha kunnat kanske göra annars. Men man, man, man får hitta andra sätt så att, säga, att komma åt det och få dem att stänga ner verksamheten och att den inte ska vara så lönsam. Mycket i polisens rapport stämmer in på åklagaren Emily Månssons misstankar om hur salongen i Kristianstad har sköts. Hennes utredning landade dock inte i ett åtal om människohandel utan om grovt koppleri. Den gränsen är ju i många fall svår att dra. I det här fallet så valde jag att eh, inte eh, driva någon förundersökning eller väcka åtal kring människohandel helt enkelt för att jag menar att eh, jag inte hade tillräckligt med bevisning för det. De kvinnorna som jag då påstår har jobbat på salongen och som har varit i Sverige på till exempel turistvisum eller med uppehållstillstånd från andra europeiska länder skulle ju kunna vara fråga om människohandel men de kvinnorna vet inte vi vilka de är och utan deras berättelser eller identifiering så menar jag att vi inte hade kunnat nå en fällande dom. Det var bara en målstägande som kände att hon kunde eh, lämna, ett, eh, lämna sin berättelse eh, när då den tilltalade befann sig i samma rum. En av de anställda på salongen i Kristianstad hörs i rätten samtidigt som ägaren sitter där. Men andra är så rädda för ägaren att de inte vill bli förhörda när hon sitter i samma rum. I slutet av mars döms kvinnan till två år och åtta månaders fängelse mot sitt nekande för grovt koppleri. Hon ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till några av de anställda. Hennes inställning är ju den som har redovisats i domen och hon förnekar ju den här gärningen. Och det är den inställning hon fortfarande har. Det säger kvinnans advokat Anna Nilsson. När vi spelar in det här så är det fortfarande oklart om domen ska överklagas. Kvinnans sambo som alltså stod åtalad för grovt penningsvetsbrott frias helt av tingsrätten. Tingsrätten tycker inte att det är helt bevisat att han känt till eller haft uppsåt till att pengarna kommit från koppleriverksamheten. Åklagaren menar ju att kvinnan gått med totalt 1,2 miljoner i vinst på de sexuella tjänsterna. Tingsrätten däremot landar i att kvinnan gjort en betydande vinst men att det istället handlar om minst 400 000 kronor. De flesta kvinnor har inte haft kontakt med varandra under tiden mellan att de jobbade på salongen och rättegången. Och de reagerade starkt när de hörde varandras versioner i rätten. Jag vet att en av kvinnorna sa till mig efter att vi hade hört... Ett par av målsägandena så hon fortfarande inte hade blivit då förhörd inom, inom rättegången så kom hon fram till mig och liksom var synförbannad. Hon grät för hon var så arg och hon sa att jag visste inte att hon hade gjort likadant och värre mot de andra. Jag, jag hade ingen aning om vad hon hade utsatt de här kvinnorna för och jag blev så arg av att få veta. Så att många av dem har nog känt en, en ensamhet i det här också. Och för sin egen del kan jag tänka mig att det är så jag ja det hände, det har traumatiserat mig men nu är det över. Men att då få höra att det är så många andra som har blivit utsatta för samma sak, då tror jag det är lättare att bli arg en ledsen när det rör någon annan än sig själv Flera av männen har fått så kallade strafförelägganden som man kan få om man erkänner ett mindre brott. De har då erkänt att de köpt sexuella tjänster på salongen och dömts till dagsböter. Några hördes under rättegången och dömdes för att ha köpt sexuella tjänster. Under förhandlingen så reagerade vi också på det att ingen av dem som hördes då, varken den misstänkta kvinnan eller de här fyra männen som åtalades och dömdes för köp av sexuell tjänst. Det, uttryckte, det uttrycktes liksom ingen, ingenting kring de här kvinnorna och vad de har varit utsatta för. Så det var något som jag reagerade på personligen i det här. Målsägandebeträdet Alexandra Källström ger inte mycket för sexköparnas förklaringar i rätten. Det var ju bara liksom, jag mådde så dåligt och jag behövde något och det var så dumt att hanterat av mig och... Ja, jag skulle inte ha gjort så och nu mår jag dåligt och jag skäms över det här. Så hur tror du att kvinnan vars kropp du har köpt för din egen, dina egna syften, hur tror du hon mår i det här? Det var ju ingen som ställde sig den frågan. Och det tycker jag ändå att det, det visar att samhället ser ju inte offrerna på det här, på, på det sättet som offer, utan de... Det är ju lite den här myten om den lyckliga horan och, och så vidare. Att man alltid ska ha någon, någon anledning till varför man har köpt en sexuell tjänst av en annan person. Varför man har köpt en annan persons kropp. Det, jag tycker inte det finns någon. Du kan må hur dåligt som helst. Gå till en psykolog i så fall. Jobba på din relation. Gå inte och köpa en annan människa. Jag tycker inte det finns några ursäkter. Ja, flera män döms alltså för att ha köpt sexuella tjänster på salongen men det är bara några av flera hundra som finns med på en så kallad svishlista som finns med i utredningen. Namnen har varit maskade men när domen faller så händer något som ingen är beredd på. Listan har nämligen tagits med i domen och någon privatperson har lyckats få bort den svarta markeringen och lägger ut listan i sin helhet på nätet. Och det här, det leder till ett jäkla liv rent ut sagt i Kristianstad. Hon skickade ett sms och frågade liksom vad jag hade gjort, vad har du gjort? Det känns alltså som att sticka en kniv i ryggen. Liksom. En tidig morgon i mars 2024 så får Henrik ett sms från en släkting. Henrik heter egentligen något annat och vi har bytt ut hans röst. Han är en av de 195 män vars namn och telefonnummer finns med på den lista med misstänkta sexköpare som börjar spridas. Ja, men det är viktigt att komma ihåg att listan är en sammanställning av alla betalningar som har kommit in till massagesalongen. Många av de 195 männen är inte misstänkta eller dömda för sexköp. Och man kan ju ha swishat för annat än sexuella tjänster, åklagaren Emily Månsson. I vissa fall är det nog fråga om sexköp och personer som också har strafförelagts eller åtalas för det. I vissa fall är det inte det. Snart har också media hoppat på och rapporterat att både kommunpolitiker, sportprofiler och personer från kyrkan finns med på listan. Kristianstadbladet publicerar en artikel om två killar som överröst med telefonsamtal från både anhöriga och främlingar efter att listan släppts. Och det ska senare visa sig att de endast delat namn med män som varit med på listan. Vi på p Krim har sökt flera av de personer vars kontaktuppgifter är med på den här swish -listan. Många har inte velat vara med på en intervju eller prata med oss om hur de har upplevt det här. Nej, vissa har vi inte kunnat få tag på alls och andra har lagt på luren i örat. Andra har blivit arga när vi har ringt och vissa reagerar uppgivet och säger att de inte orkar. Men en person som har velat prata är Henrik. Han bor tillsammans med sin familj i Kristianstad och är en av dem som står med på Swish-listan. Och att Henriks namn står med där förklarar han med att han har varit där några gånger för att få massage, inte sex. Det kändes ju lite, lite märkligt för att jag har varit där på massage två gånger och fotmassage en gång. Och fixat det var manikyr och klippt hånaglar och lite sådana grejer. Och det har liksom känts väldigt proffsigt alla de gångerna så därför blev jag väldigt förvånad. Henrik har berättat för familjen vad det är för typ av lista det är som spridits så att hans namn står med på den. Jag bryr mig inte sådär jättemycket om vad, vad som skrivs i varken tidningarna eller på flashback eller sånt. Men det känns ju lite konstigt liksom för folk gör ju egna bedömningar om vissa saker och kan dra förhastade slutsatser. Man kan döma hårt som person- och det finns ju folk som kanske läser de här medierna- och flashback och sådana grejer- och känner igen hans namn. Så det är såklart att det inte är trevligt. Efter att listan kom ut har tingsrätten i Kristianstad- valt att anmäla sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten. Henrik är dock kritisk till hur händelsen har hanterats- och att varken polis eller tingsrätt har varit i kontakt med honom- sedan listan har börjat spridas. Där kan man ju önska att man kontaktat de som står på listan. Visst, det är 196 personer eller något sånt. Men man borde kunna kontakta dem på något sätt och förklara vad som har hänt. Jag menar, den mänskliga faktorn har ju felat i detta på något vänster. Det är ju ganska olyckligt. Det känns väldigt märkligt att domstolarna hanterar det på ett sånt sätt som de har gjort. Det, det känns inte så proffsigt om man nu säger så. Åklagaren Emilie Månsson beklagar att listan spridits men vi själv inte spekulera i vem som har gjort fel. Givetvis så får vi ju samtliga aktörer som har varit med i det här och det är polismyndigheten, klagarmyndigheten och tingsrätten. Vi får ju titta på det här och eh, ha en dialog helt enkelt och se om det är några rutiner som behöver ses över för att det här inte ska hända igen. Ja, som vi berättade i början av avsnittet så hade ju polisen span på Time Massage Salongen i Kristianstad redan 2021. En förundersökning inleddes men den las ner. Vi har varit i kontakt med Anders Svensson som är chef för grova brott i Kristianstad. Han vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger till oss att man gick vidare med teknisk undersökning av det som hittades i sopporna. Engångslakan och servetter med spår av sperma. Men att man då inte hade tillräckligt mycket bevisning för att kunna gå vidare med utredningen mot eventuell bordellverksamhet på salongen. Han säger också att man inte hade tillräckligt med resurser för att gå vidare eftersom det pågick annan grov brottslighet i Kristianstad då. Jag lovar att det inte alla som gör så för jag har ju jobbat på massagssalon som inte har någon tjänst av detta. Nän som jobbade på salongen i Kristianstad vet vad Thai-massage-salonger har för rykte i Sverige. Även om hon råkat ut för koppleri själv så vill hon trycka på att det inte gäller alla. Jag har ju jobbat på bra massagesalong och det här är första jävliga salongen som förstör mitt liv. Tina har varit tuff för Nan efter att hon anmälde sexköpen på salongen. Hon har inte behövt flytta från stan men hon känner sig otrygg. Det påverkar uh, mitt social livet, alltså synen från andra som visste att jag har jobbat på den här salongen som har hamnat i nyheter. Att kunna gå omkring själv, alltså gå, åka tåg, åka hit och dit själv, det vågar jag inte göra längre. Även om hon sitter i fängelse så jag är ju rätt om mig. Man måste ju titta runt mig. Ja, alltså rätt för att det ska hända någonting med mig. När är en av de anställda som ska få 10 000 kronor i skadestånd av kvinnan. Hon tycker att domen mot ägaren är för mild och att det borde ha blivit ett längre fängelsestraff. Nu försöker hon gå vidare trots rädslan för att någonting ska hända eftersom hon larmade om de sexuella tjänsterna på salongen. Men med tiden hoppas hon kunna börja om och göra verklighet av sina framtidsplaner. Öppna en affär. Ett slags eh, matvaroaffär, sälja thailändska grönsaker och kryttor och sånt. Du har lyssnat på Petri Krim om bordellen och svishlistan i Kristianstad. Producent var Jenny Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker var Johan Hörnqvist